وتسالم على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم بارك و اغفر و تمتين ديننا كرهكم اني بواصله ساد مع ngjallin radas nga ngjarrjet e biografise e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kemi dretuar na temen e kaluar betejen e Muatas Dhe kime thënë se ka qenë për betejave me të vërtet të jetë rëndësishme vendimtara dhe ka qenë betejave parë që pejgamberi s.s.s. kalën kufirin e nga dishët arabikë dhe është hera parë që balavëqohet ushtria pejgamberi s.s.s. me një ushtri të huaj Ka pas në atë ushtri nga fisët arabe mirë për ka pas e përfërcimet të mëdhon nga forcët e rëmagëve dhe si kemi thënë se ka qenë një dallim hatashëm i madh në çdo aspekt në ushtriqe. Domthon ushtria muslimane ka qenë 3000 vjet me përgatitje ushtarake modeste, jo shumë zhvilluar, po dallim nga pala tjetër që kanë qenë 200000, edhe me përgatitje tejet sofistikuara ushtarake. Mirpo ka dorësh aloge të vëla që kjo betejtë të përfundon në dobit muslimanëve. Jo me fitore siç zakonisht, mirë, por padyshimse ka qenë një ka qenë një ë uh, betejë që i ka realizu qëllimet e veta. Dhe është trhiq në Medinë, në Medinë ushtria, sikurse e keni dëgjuar, e kemi mërmat me atë taktikën e një urtë Khalid ibn Validit radhiyallahu ta'ala anhu. Kur shtyu ushtria në Medinë, disa thise arabe kanë fillu me analizu nxarjen dhe e kanë kuptu se ka qenë tërhekje dhe ikje Khalidit, radhjallahu ta'alanhu dhe kjo ka filluar që të jepnë e gudzimi që tash duhet nga me i solun me dine nëse këta nuk janë të aftë në umbrojt, nuk janë nëmenikishtë sa duhet dhe është një mundësie më adhavtë, beqenishtë Një fisi madhë, fisi koda, ka qenë ajë që kanë zhitë në mosë madhë, që të reorganizohen ato fise që kanë qenë në kufi me shamin, që të bënë bashkë dhe të sulmojnë Medinë e pegamirit sallallahu a sëdëm. Dhe fisi koda, ka qenë interesuar që të leviz në deretet Medinës, që të bënë një ahëzab të dytë, për të është pak më në ryshe, se kërështë një luftë në Hazabit ka qenë pikrështë kjo qëlimi që të sulmojtë pejgamberësëm në brenditë Medinës në pavëfësi me umbrojtë me ishka këtu dëmët të mëdha Së të qoftë, kërë do gjemë për këtë pejgamberi sallallahu sallam atëherë vendosë që mës me i leju, me i uafru Medinës por me dalë, ma lërgë, që ta bë një lejë vjetë partë frontit jashta qytetit, ma dje lërgë prej qytetit Medinës Dhe ishte detyre fështirë, dhe ishte mision i ronë Dhe për këtë mision, me u dheqë këtë ushtri E përgjith Amr i bën Asin, radhjallahu ta'alana Dhe kjo e ndrygjit qëtë edhe ekspedita e Amr i bën Asit Atëra e thërat përgjambiri sa zëmë Amr i bën Asin Dhe i thëtë, meri pajisët, meri armatimin që e ke dhe i e tonë Kërshkona mërë i bënazët e këpëgamberi s.a.s. I thëtë pëgamberi s.a.s. Se dëshrej me të dë vendosë në kryet të një ekspedite të rëndësishme. Ese bëdhë fjallë, i të regon për shfarë është në gjarja. Dhe i thëtë pëgamberi s.a.s. Kime shpëtu, kime u këty një gjallë, ma dje, do të mërë një dhe pasuni. A të kuptim plaqë ke luftës. Atëra mërë i bënazët e të janë r unë nuk kam ardhë, nuk kam besu ty që më buj pasën po të kam besu për shkak që të ka tërgu Allah me të vërtetën nësë atë pegamersëm i thët Amer ibn Asit për mja vëratu se nuk për tem që për shkak pasuris po kjo është për gzemë dëmonë se keni me shku dhe keni me kërë fitore dhe sukses dhe i thët pegamersëm Amer ibn Asit ni'me l'malus salih l'abdis salih thët Sa pasunia e mirë është ajo ja, e cila është në dorë në rob i mirë. Nëm përdesë pasunia është në dorë të njëri i mirë nuk i bën dëm ata. Epo kur pasunia është në dorë të njëri të keq, atëra edhe pak më shumë benzeron. Do mund më shumë, po në dorë të njëri i mirë, i sle përdor për të mirë, e shkuzon për hajë, i ndihmon njerëz, kjo është e mirë, edhe pse rën sasi e motë. Po dikush pak më, më pas, më, më ata pak sharmëbo, është e keq apo? dhe pasuria vetëson e duket as e mirë as e keqe, po varet në duart të kujt është. Kjo është më rëndësishme. Vetëtiu pasuria është nga begatia e xhebotën. E pastaj a është e mirë, është e keqe që varet në duart të, duar të, duar të kujt, e kujt, në duart të kujt, e kujt është atë. Sot qoftë Begamir ibn Sallam Anisa ibn Asim dhe i ia hap më vetë 300 ushtar nga muhaxhirit dhe nga ansarët. Përzi. Niset Amri ibn Asim dhe në thërësi të shketinës, nësë ta vinë nga në e shamit, nëse këtë denë me i pritë sa ma thërë shketinë, mes me liumë më afru forenë në afrë medinës, dhe me një vend të saktuar, veç, e kuptuin se pa afruët ështëria. Mirë për, a me ribëna si shese, është është ështëri shumë e madhe, numerikishtë shumë e madhe, dhe shese numëri që e ka me vetë, është i pa mjaftu shumë për më balva i dërgojnë letër pejgamberit për sallallahu selam se ti i nevojit për përforsime. Don duhet të ndihuo përforsime. Atherë pejgamberi sallallahu selam i dërgon edhe 200 ushtar të tjerë, kalorës, në krye të këtare vendos Ebu Beida ibnul Jarrah. E Mobeida është nga sahabët e njohur. Tan pejgamberi i ka thënë ka quajtur Aminu hadi al-umma. Amin është njëri besnik. Don besoj çka thua ti të të qend më në atë e ka lefdru kështë të pejgamberisëm për Ebu Bejtën el-Gjerrahmanës. Dhe kjo është, pa dushëm, një përforcim hatashemi madhë, jo nëmëri kështë, për në kvalitatë, ma dje kur kje të parasysh, se në, në përforcime është dërgu edhe Ebu Bekri dhe Omeri. Ndonë, në këtë ustëri, në 200 vetë, ka qenë Ebu Bekri edhe Omeri radiallahu ta'ala anëhotë. Dhe, kër kanë shku, e, jan taku, domthon, atëra kaqjen përpara atë ditën, do të thotë sigurisht në se kemi sekën takimet e kaluara. Ai që ka qenë prisi në Ushtri, ai u ka pri muslimanëve namaz. On ka qenë një lloj disipline dhe rregulli që nga se namazi ka qenë përgjithësisht më e rëndësishme. Jo se sot për shembull folët kurdo namë, nuk do, ja, ka qenë e rëndësishme. Ka qenë domthon nga nga nga, nga protokole të më të rëndësishme të ushtrisë. Namazi më folën. Dhe edhe jo gjithë kërë del imam, dhe el Komadonit Suprem, ajo falë amazë i muslimanot. Dhe kërë ka rëkua në amazët, dhe që musliman ka ndashtë që të del imam Ebu Bejder Gjerranga, se ka qenë pisave djetër. Njeri që tonë dhe ka pas të kaluar të bëjshme, dhe ka qenë herët musliman, në kështë mërë atë Amri Banasit si ka pas të tre mujtit që po musliman katër. Në në, dhe që njështë kërë djetë e kaluar e Amri Banasit. Edhe ndon armir benasi ka thon ju keni harë për forcim, ndon sa nuk kam vendosur peqament të parën. Këtu nuk e ka thënë kët armir benasi tani rroze për shtat, që sa i tha peqan fillimisht, nuk kam interesuar me skuadën ku fitoj. S'kam marr për kët punë. Mi po ka qenë për shkak të disiplinës, kjo është më rëndësishte ndoshta. Ka tham mund të vijë ndoshta në fërkimin e caktuar punë të mëshëm, e evitojnë për shkak të rezultateve të mëtutjeshme dhe Ebu Bekrit, r.a. në hekë dorët të të kjo është prision dhe kyllit del namazatën imam par më në del imam, kujt i del imam, Ebu Bekrit, Eomirit, r.a. e Ebu Bekrit, r.a. e sabet maj Amr ibn Asi, r.a. në uaf dhe Amr ibn Asi i mërë disa vendime në monë të rëndësishme ushtarake që beteja të zhvillohet ashtës i duhet. Dhe për vendimeve që i merë, nuk lehenë më ndezë zjarë natën asë koshë. Ishte vendimi, do më ndonë, i ronë për sahabet me zbatu. Pse? Nga se natën, shkjetirë është shumë eftëftë. Unë me qenë ditën të mërdua shumë e natën, a me natën mund tjetë shumë eftëftë. Unë në shkjetin të mërdua, dhimeleviës, hata shumë shumë, mes ditës edhe natës. Dhe Mundin vetëm që dëriu më me, me ngroh pak veten, domun duke u grumbulluar rreth zjarrit dhe gjithashtu kështira është e errët. Mesali nuk ka për shkak përmendran qjell që nuk duket hana mirë, dhe më qen shumë errët apo. Andaj ju duhet zjarri për shkak arsye. Me sa Amrul bin Uasin daloj më dhe zjarrmë. Dhe ky ishte e dyta që provokoi disa ashabe vitapo. Madje Omeri filloi të reagoj. Pse nuk lënthamë dhe zjarrmë? Po Amrul bin Uasin nuk lëndan nga se Kështë strategi këtë dretim, nga se numër mësërman si ishte i vogërë, nërsa numërë e mjë këtë shumë i madhë, nëse ndizë e zgjari, ata ka me i po ku janë dhe ka me po sashtë numërë, nësa e dhëtë në melon tërë këtë në terë informativë me ilonë, me i shpënda dhe nuk dhjetë sa janë, kështë e që lejma e përë, dhe nuk lejme me unë ndizë zgjari e përë. Me përkjo ishte i dytët që krenë qërësia, dhe në fëllëjt Allahu Teala në më fal namazën e sabahut ishte ngritur domthonjën e papastër. I kanë dhënë ndëndër dhe është kër, ka pasme me më ulafen. Me ndiz zjarmin nuk guzon, sepse vetë ka urrë mosme dhe zjarr për me nxjuhin. Me ujë të thaft vdes nën shtetin e ulafit. Me ujë zakonshm vdes. Edhe Amri Bunasi sipasoj që e kam sun ka mësuar nga pejgamberi sa thot, unë marr teum këto. Ai do të thon çu po marr teum ki ujë, atë me marr ujë në vdes. Allahu s'ka nga ngarku për ti mundësive dhe merr ti më afër. Dhe ashtu u fal ma, namaz musliman me ti mund pa pa ulave. Edhe këtu ishte një reagim i mirë, po ai ishte tamam udhëheci dhe vendimi i tij duhet zbatuar. Pastaj pas namazit e savon, si të falë savon, Hamir ibn Awsi u rancë tash mendos ulmeve. Dhe mendos ulme nga gjithanët të shkaktojnë domthon viktime dëm të tashme të armikëve. Atëshin so, qap panika, thonë ndaj mikut me ik. Ushpërndó. Ikën apo? Edhe fisi kudoa më ushperndó. Ky Kë fisi kryesor, po ata tjerë fillojnë me më ushperndó dhe pas sa fillojnë më ushperndó dhe më ik. Amërbunosi ndalën me ik. Thotë ndalno, so, ndal po kthejmë dar. E këtu pastaj u merri veç, do më ragu pak marsh. Si milion njerëz, naimi tufituu të tani po lën këta me ik. Mirpo, çdo shoft këtu ishte Abu Bekr ai që sonë situatën tha. Më xejn ti më i mirë për këtë punë, si ka çfarë thikoi Abu Bekrit, i tha po të mërit. Po ti xejn ti më i mirë për këtë punë, nuk e ke zgjedhës këtë pejgamber të mi kry të ndavën. Po kjo është më i mirë për këtë punë, ka ditë pejgamber sa pse e ka vendosur kët. Apo e ka gjithë ka pas, ton, nëseun të pa kundërtuar pejgamber tani, sazon. E kemi pa ndodhebi, a ka von pejgamber të mi puna. Si ka po lutesh për të punovën. Edhe merrs ka pas me kundërtuar mirë, po në këtë rast ton ka ka ndritë çështën me kënd. Më përpiekem ose ose ose me mendimin e Amel ibn asit. Jo, jo në pejgamberin sa. Vet po poja ka shiku Malari ka thonë se ky njerëz është më i përshtatshëm për këtë punë, andaj na e ka vendosur u tha ai pejgamberin sa. Edhe keman mend dgjuh. Edhe atëri ka. Kur kanë shkuar tek pejgamberi sa sallam, atara i ka tregu, ja Resulullah, ky u dhetë që tek e vendos as ta kalojmë edhe zjarm. Edhe në u fal për po, ulë, edhe don ka vlon jasman ku e pastaj pegamel arin statusan, po. Dhe ka thurit Amrul Bunasin, pse i keu këtë gjë? Kunyer Rasulullah, nëse kishim më ndez jarmin, kishim na pasta jemi, na pak e na kon. Ësht dashme bûn një ka, lloj like, kamuflimi dhe ju kujtohet që kemi përmendur se Amrul Bunasi ka qenë nga njerit më të mençur. Ju kujtohet aty kur kemi përmendur kur ka shkuar muslimani në Abisininë në Etiopi, kur Eshte Mekës ka dërguar Amrul Bunasin me negocim me në gjashtë ul për me ikthyen. Ka qenë një or për mençuri ishkatë negocjato, por strategjia johu shtora ka. Prandaj shikojm si se si dojoja ja pasaj, kur bëhet Omer i Halife, mase Ubekrit, për me ashtruaj gjithë ne dërgon kanë Omer ibn al-As-sanah. Tetnjere, se binë se kjo është i mëshëm, sa tek, po si na paftun kët rast, ama tash sa mund të ka qenë një smaj, e ka shpërndarë mendimet i murmur ndaktuar, ama s'ka më gjë natë. Tash kur bëhet Halife, u dhat, atash te moharrohet këtë punje që më udhëhet se ma ke papritsh më një herë apo ka qejë sahabë këtu moha të marr me Zojt apo. E ka thonë mendimin e tij këtu mbambran që si e kishte kimir, ku e kishte kimir ta projësi e kimir e këtu me radhë. Atë ka qenë sa të gjinor dhe kë si ka, ka qenë pjesë e kësaj strategjie atë. Pastaj ka vënë Rasulullah për punën, mo ka qenë ftoftimat, mo la më uj kisha me vdek. Ka thonë, "Krazë hataj më i madh." Ende këtu ja ka i ka protu pejgamentin ali sezonon, në rregull do të bëj. Don ja ka euh, <coughs> aprovu vendimin që ninja që ka marr Amari ibn Husajn radhiyallahu taala. Dhe gjithashtu tek të çështja e trheqjes, ti të po fiton, ata po ikin. Pse të trhiq ata Amari ibn Husajn ka arsygu kusht ka thon, ata kanë qenë shumë dhe kanë filluar ik. të ikin. Nëse ke shmendar me një ik, ti smu shpërndos rria, ose tash do kimi një kësaj dasat, nëse shpërthallomet më në pak apo çysh çustam më më mbledh. Ja, po mbledh, po mbledh. Dhe një dhe një rikthemi u shtris, le t'na merr pastaj po. Le t'na merr. So, do duhet 50 mijë nik do kësaj, do do 100 mijë nik do kësaj. Çfarë thonë? Me vua ta muri kly, na sinë mo as ata pakse na mos do ato. Ai çelimi ka qen, domthon me i devu ata, çelimi ka qen me muadhen leksion e dur se nuk nuk luhet me ushrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kena dapti ra të fortë, enda keni marr dhersnë dur tash acesin piktuit. Dhe dersi u mor. O rikthiu prop domon autoriteti pejgamberi alaihisallam dhe disafise që kishin buar aleanc me pejgamberin Muhammad ibn e dëmon masbedit se mutës ka fillu ka pak mulkun ton ky iku pa të mundsi tash u rikthyë fuqëshëm do të thonë bindjes e jo të fortë që kanë këta këta muaj më na mbrojt edhe në edhe të tjera që kanë fort madje disafise arabe të njëjta që kanë qenë në afërsi e që si kanë besuar pejgamberin disa për ty ne u futën në aleanc me pejgamberin dhe kjo ushtrua aleanca e fort e pejgamberin kundër kurajshve Mirpafaqa po disa edhe e pranuan Islamin. Ai tani do të kushtoj pafundoj kjo betejë që quhet ekspeditë e Amr ibn As ose betejë dha tu salasil. Ne ka pasam këtu dha tu salasil. Ne kjo konsiderohet prej ngjarjeve domthon kundit të fundit të rëndësishme ka ndodhi diçka të vogëlimi por kjo është për të ndoshta më të kryesuara të fundit që ka ndodhur para çlirimit të Mekës. Domthon Hudeybia dhe shlimi mekës dy njërë e matë mdoja me styre kemë përmendonë më beten e mutës edhe beten dhe të selesil që tashmëvec rruga për meke është shumë e hapër apërën uh, me i pa e është njërë e ma dhe për meken do të kemi nevojtë të një shumë ma gjatë me marë, ma matë, te për takime i pëse për këtë këti të kësoj njërë e në mund marë njëso, njëso të marë në në në në në në në në në në të të të të të të të t Ajo që i kemi cikën në disa rastë, nuk duhet me harruat. Se pejgamberi sallallahu sallem i përdar të njerëzit konform aftësive dhe mundësive që i kishen. Dhe me thonë, ka rastët saktumet, citatës saktumet. Dhe nuk duhet me qenë kriteri kryesor për shambull dhevëshmëria. Dhevëshmëria është mes njerët e mes alatë gjëllevare, i devatëshmërë. Mi pa, pëse është i devatëshmërë, nuk është për kitë puna e përë. Filloni valla gjithfal soft por alhamdulillah etë mëtur vëndosë kët projekt pa i nuk dëbë më kët punë. A është të devoj shumë Allah ja bëra ja, çatmëto. Jo, s'kam këmb pun këto. Atë kam më bosi ka qenë njerit. I devojse po duhem. Por ka pas më devosëm saj. A më ka pa tutis me kam më për dëron. Epër. A shikoj të më të edhe njerë kur kanë kur kanë hyrën islam këto bekamerson. Von, mas tri ka tre muajve ka qenë te aftë marr E a kajdi mëridja, dhe të në tutja, asojat nova drone, sigurisht e kam po marrë, e marrë pronë, sigurisht e kam marrë, xaliborit ja thon. Sa tani ndodh kanë të njëri për shkakun në videot të sta, em më jallon detyrë zgjënien atë. Apo më jallon e praktik të doshtën apo. Kta e kanë kuptuar disiplinën, rregullin apo. Squalide so në Islam ashtu. Prandaj si është interesi i Islamit më çenaj primordial apo. Dhe çdo është që dobit të marrën këtu edhe disiplinë e ashabëve dhe edukatën të të madhë që me idhonë për parësi interesit kolektiv për ati i personale Ebu Betel Gjerraj ka qenë meritor Medal musliman imam para i Ameri Benazit pa dushim këto Miri, pa medal Ebu Betel Gjerraha imam që kështë me ndodë? Kështë me riziku përfërkim nëse Ameri Benazit ka qenë u dhejësi kryesor ty të këna kërku përfërcime dhe kërin përfërcimet mbetet në fuqi Po receptor si ju ju iri ju tash, qase ti kao Ta dor, bekri ka për forcim. Tha, apo bëj grahik dor, apo bëkri ka ik dor pimam llokut. Paramendane. O meni ka qasë për forcë. Mos më ndodh. Domthon sikur se ka thonë pegamson al khilafu sherr, mos pajtimi është dëm. Uniteti i bashkimit është dobi jave. Dallai na si si si, si popull, si si, si si si musliman. Asa kuptim se nuk e, nuk kem marrëm të kema problem për çdo punë të harë pastaj. Zënjër, çun interesa të tua personale. Interesat e e grupit do të caktuan, por jo interesat kolektive. Do bëni e përgjithshme çet probleme po çdo hajra këtu. Na zakonisht e shohim që njerëzit janë përparësimi të vërtetë interesat e tij, edhe pse kjo është në dëm të vendit, në dëm të kolektivitetit tek çdo rradhë. A kjo janë këtu në kuptim me rëndësi, që pa to nuk ka mundësi njerëmi me me qen produktiv, me qenë duhetshëm aty. Po. E përdohia që marrim këtu çdo gjë ashtu është edhe me thona, uh, kor ka mësë pajtime mes njerëzve, duhet me pas një referenca aktume që i lërgoj mësë pajtime tëto. Të. Qoft u thhecë, qoft njëri dishën, qoft dy kosht i vjetërve përvoj që i kemi, a ma jemi të pajtum që të e kemi? A në ka pas mësë pajtime për, për shamu, a më të rekë, mësë më të rekë, me dhe zjarë, mësë më dhe zjarë, mund më do mendime. Unë me nëjë kështë të sëprish përë, jo me pasë, dëmënë pasim të verbërë. Mirë po, mendimi është lojk like konsultë, është lojk like shilë. Kër vi e punët e kë vendimmarja, nëse mërë vendimin, a i pare që kërë vendusë, mërë funë gjithë do sënë më po. afërë. Nuk jesë më unë me mendim temin, mo. E thëjë mendimin temë, diri sa është në fazën e, kujtë, e diskutimit. Kër vi e punët e vendimmarja, nuk kam masoj të është unë qas nuk funksionon kolektiviteti te mendimshapo. Skomo po. A ndaj dhe taun ka ndodhur mes ne dietarave kur ka diskutuar çire caktuar. Për shembull, ka ndonjë mendime të ndryshme. Në unë mendoj kështu, kë qesë kështu. Kur kër ka arta vendimorja, e ka marr vendim përbashkët. Edhe pse ai që ka këtu skamonu kështu. Po për shkak te kolektiviteti dhe me dalme si në përbashkët, më von nuk e ka, nuk e ka prishkët, më thonë që unë mendoj ndryshapo. Mali kurrë çështje kolektivitete, kurrë çështje fetare. Normalisht jete komendimin e tij, po pandikun në përçore, pandikun në dharë mes njëri-tjetrit. Ne dëndam seomirë kamur gjithë me dhe zjarmin, dhe skollit me këtë çit i pothuaj. Në fund, kur ortë vendimarja, ajo është i pari çfarë Thebe Bekri. Kto e ka vënë se pejgamberi me fond këto punave. Pe duhej të kemo në shtuta, do është edhe ë uh, pejgamberi sallallam, domethënë e kishte edhe synim që duke e prezentu forësën e muslimanve me ndikun e shtirën e islamit. Kë nuk është përshka këta asaj që me ndu dikush se me dhunë është për hopë. Larga asaj, përkën se ka të të tërru me dhunë. Mirë po autoriteti ka ndikim të kënjërës. Në, në soma autoritet që i me ndikim që i njerët edhe më ndrysh i shikun e allat që ka të jë thua. Fë. Kërë i dëptë i porganizumë s'ki autoritet, edhe me konë aje që i këtu këti e vërtet njerës nuk e morda. Njerës në tiki të që kanë qefë autoritet, kanë qefë forës, kanë qefë ndikim pra. apë. Në rëzën edhe në familje, për shambull, A, ka herë kur ti nuk je i punësum, je borë e dikujt, mi në thonë falo, për shambull, ose kjo nuk banë, Po okay, kemonesë na po të mojm tyë apo të çyrëm tyë dhe tash puna ka qënë atë ç'e me bëu? Problem. Po kurrë autoritet, i shkolu, i punsu, i pavarur, do të sa din di man, këtë rasë tash kur yep qëshilla ndryshe, pse? Nga se je me ndikim i autoritet. Ne kemi thënë disa rëndë se ndonça ndoshta shumë probleme familje që ndiejmuni pa për shkak të festave, praktikave këtu me radh, shpesh atë janë janë shëruar përmes kujt? Autoritetit. Bëni autoritet, bëni bën dikush. Mësë të bërë njerëzë, si të bëshë bërë vëllajë gjamië si i bëshë të lashe. Jo, jo, bëmë nëjë, je bërë. Nëjë nuk ka arsyja një musliman me nejtë bëdihava. Së ka arsyja. Ma dje mësh me më shkaktua edhe edhe edhe, edhe edhe edhe efekte negative edhe, edhe përfen, edhe për musliman. Nëse sile më dhe bredhe më dhe bëdihava pa ndikim, ki nevoj për, për nështë a... I kë kë gjebon isatë gjebon isatë pazë, 30 të gjebon dhe ki nevojë për për, për, për, jo për, për për njëri dikush më tepër sa më bleni tur këto po ne mos e mam këto. Duhet të punuam, të angazhohu. Jo me kurzutash, me valla puna façëbardhë. Mos punon haram, kjo më rësi. Mos vjedh, mos. Për punë ka shumë punë që njerëzit punojnë. Dhe shumë punë ka që njerëzit punojnë që realisht s'kan kryshkull për ato, kan kryshkull kepë diçka të punon njerë. Për më më mos mëçi në varr në piyaskut apo. Prandaj Bekamez me kallavdu ka pavarësinë pavarësinë don no, ekonomike edhe intelektuale muslimanë. po po, të muslimanëve. Sa më i pavarë, më hari ja. Po nuk angazhoj. Evojme kon bar, jo jo me të majtë njërë, me sot akoma të majtë njerëz. Me se çat, me se fit mora Ramazan pas namazon, muslimanit jep iniciativë dikush është ambient me laboratorje. S banku me të muslimanit, është bar kjo. Ash si autoriteta si në dikimas, në në në kërkush, as kim dikim as ngon kërkush kur gjax. Ki pole me familje të shkollë, me grupun tonë më shoq familja për probleme të ndhomave. Ai pothuajse Edhe këtu, Pejgamberi ka diku, i ka godit, apo shaja ti rrez matun i mirë. Të gjithë njerëz kanë këta ndikim, kanë të organizuarun, kanë të fort autoriteti kanë diku shumë atë. Me me hyrën islam ata të tjerë të mundërua të tjerë, të mumbat të tjerë mirë, kujtë mohë me francejia. Wallahi si s'ka pas dron pejgamberin për shkak të armatimit se të kan pa çakoi armatë. I thjesh të kon. A autoriteti ka kur ka godit, ka godit fort, edhe matun mirë tash atë. Omren kur ka qenë ko luftë. Gjergjë racie ku paçë ka qen autoritet ku e kanë paçë për disiplinë për rregull ku aksion morëm. Nuk e dobi shumë më të zëmë të lëzvon. Pa Varsovë, Greqi. Sigurisht ka mos peqamë zonë, Bova dora e ndalt, i utura ult. Bova që jep, por ai që merr. Bova që i bën të tjerët, e jo të tjerët e bajnë. Ç'është bënu? Ç'është kërkon teja? I thajë, "Jo, dembelin, neglizhenc, brëdhje udhva as shkolll, as as msem, as punas. Ç'ka bënë mos timan? Nëse si bën këtë punë? Ase ka chimën për përgojim me bojë fjalë me pa po, kush gaboj çka boni kush kush koi as çka më më morën me tetë sikapo këto punën. Po skuydet të, ndë, të ndërrozo. Dhe e fundi që do tëfron ka dobi është gjitha këto që i bënë i ndërmorë Amr ibn Us. Domthonë, edhe pse ishte më së majte me Omerin radhiyallahu ta'al anë me disso as adoptiert më kur e dëgjoj arsyetimin e pejgamberit sa sa më thon mirë ka Amr ibn Us. On shikoni të lëzo. A pse ka qenë i vao shumë islami sepse ka qen, dohom, larg piomeret natko, por gjithmonë merri ka qen larg në shumë pun, megjithat kur ka pasmi kam bërë mirë kjo. Nuk ka gjiku pa dëgju kur bëkam. Për jo përprapon, kush kanu, më kanë mos pai mos pai tim am me bënaosi më merën. Qëse amria ka gjë shumë mirë ta. Po prit tek kim se ka prish. Andaj kur mos gjika pa dëgju. Kur do qofta që është në, në, në problem. Ka mundsi një një njëri që Nëse ne konvidera saktuma, mund me konjeri që në esencë nuk është dini mirë. Ama mund të thën situata saktuma a një ka mirë. Aje, kur nuk duhet, nuk duhet me parajgju, kur nuk duhet mungut. Çe me nxirr vendime saktuma nga sa i bën padërsi dikun apo. Kush do koftaj? Nuk lejohet me bë bon padërsi, kush do koftaj? Zullimi është haram edhe dhëshëtorë. Dhëshëtorë nuk bën zullim me imov. Jo me di kujtata, s'ka zullim. Nuk gozon kurkush kurkuj zullim me imov. Da da, peqamason ende jamri bonosim se ke vokat për kat e kemi rritem e këto pse ke von në rregull ja provoj ja. aftai unë rrosh dimë të dgjuh pastaj kur dëgjon vlerson nëse ki mundsi me vëllos ki mundsi nuk e di treko pse andosot të nezon njerëz me djiku pa do gjyfora, të jfora në boza të caktuara për shemb e di dhe fillis kam çamengu e di në përforë po unë qe nëse akseroj mirë në kopë më akseroj po sa tik i kam ose ose ose shum opsione tira. Andaj para jugim se si kaçi. Edh edhe edhe, edhe, edhe mos më e havon një në mundsinë me ushtrime për mend pse ka buket kjo është e keqe. Kjo munduon familje prindësi jap hapsir fëmijët marrësh atu më masa ende pa dëgjuar pun. Ose mësuesin shkolla, ose kurdo qoftë, dëgjoje mirë versioni, studioje ehtos kjo pozritëm, gabim eki. Edhe ja ka zon pse ke pos gabim, edhe se ndeshkon e kupton se është me drejt, nuk ju bëhet të padrejtë. E për njëse nuk e ndëgjën, ka mundësi më kujë për shqipës e ti, bëjqë përdojme i bozullum, ju që e ka bo keqem. E në këto rase, përsa e është e gaqë me amirsia, e gaqë me është edhe shumë e shumësia të tjera. Këtë njësapë e dobime, dojnë që mund të dalin nga kënë gjallë, përso ka dobij tjera të shumëta, mirë po, u këtuja më rëbrasi me fitora dhe me ndikim, dhe edhe kjo ekspedit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe sikur që përmana, pas saj, do më nëvesh, për njëjarët të rëndësishnë dhe të noja, fjullan uh, tjetë uh, qtërimi i mekes. Duk e pas për asyri që qtërimi i mekes është njëjarën e madhe dhe ka përgaditje hën, për asyri me unise, kurionise si ka ndohet, është një zinjëjrë, e ne duke pas për asyri që jemi në prakë mëjtë Ramazan, uh, ne me këtë mja e me derë që sabat vazhdojmë pas Ramazanit, insha Allah, bënë i naftëm. Nga se nuk kemi dhe jove të jetër është, pas të hymë nga të fazën e fundit të Ramazanit, mua të ju s'ka më derë, se koveq me i marë ato mëramë të, të qëka i kemi për me hymë në Ramazan, ndërë unë ju këshvillaj që të pregadit një sotë këni mundësi, të pregadit një vetën e juaj, familët e juaj, ja, pregadit një gjithë qëka qëka është vajshme, për në vejshme Montemi se kamit edhe 2 javë, por po këto janë vetëm rramta, s'ka më 2 javë, sikurse 2 ditë e Ramazani është një muaj mirë, por na e dimë sa shpejt ka Ramazani apo. Do mjafton me uçi l ditë e parë dhe me u bazuar vjen ditë e fundit. Timi syçir, timi vetdishum, edhe mos lejojmë që fund Ramazani themi ah ajri inshallah kur vjen japs vjet. A japs më çikimi thon vjet ka orë si vjet. Timi të kujdatsëm, ta kalojmë si duhet këtë muaj bekor. Resullallahu jelle vala që Allah më lëshon dat e kohët mëftuajshme më lir, më po si të lirë të pa angazhuar punë të tjera, por të kemi mundësi çaj të fokusohemi atë për të ndërmend në adhurimet e këtij muaji të bekuar, dhe të dalim fitimtar dhe faqevan. Do për sabrën, për e dhe që pra Ramazani, të shpreh për sabrin, për vazhdimsinë e përsëritjes së lutjeve aleyhissallahu c në ata kohë para pas Ramadan duke vazhduar tash me zhvillimet e reja deri në fund të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me kaş për o fronzu të shpreh sallallahu alaihi Muhammedun u ahlihi wasallam taslim.